Hej och välkomna till podden Snack om rörigt av Danfoss Climate Solutions. Jag heter Alexander Wulf och jobbar som Sales Engineer här på Danfoss. Och med mig har jag min Product Manager, Anders Gustafsson. Vi tillhör då Climate Solutions och jobbar med att tillhandahålla värme- och kyllösningar för, för fastigheter. Vill du börja lite kort och presentera dig själv, Anders? Jajamän, eh, Anders Gustafsson heter jag och jobbar som produktchef på Danfoss sedan 2017. Jag jobbar på Danfoss sedan 2011 och i branschen sedan 92. Ja, du har varit med ett tag. <laughs> ja, lite grann jag har jag hunnit med. Men ja. jag, jag jobbar ju bara med värme i princip och det är väl det jag är duktig på så det är det jag siktar mest på. Du stöpte upp mig och våra kunder med teknisk kompetens helt enkelt som vi ramlar över. Ja, jag försöker hjälpa er där ute, och våra kunder, och våra konsulter och installatörer. Och med problemlösningar och lösningar. Absolut. Idag inleder vi den första delen av en tvådelad serie där vi utmanar branscher med våra innovativa lösningar. I dagens avsnitt så kommer vi fokusera på en specifik lösning som vi på Danfoss anser borde bli vanligare faktiskt på marknaden när det kommer till styr- och balanseringsfunktioner i hydroniska styrsystem. Främst för den kommersiella sidan då, kommersiella fastigheter. Vi ska alltså prata om vår tryck- och beroende styr- och balanseringsventil, ABQM. Ja. Eh, rakt på sak Anders. vi inleder lite övergripande och sen bryter vi ner det här. Vad är ABQM och vad gör den unik jämfört med andra styrventiler? Mm. ABQM är ju en ventil av typen PICV och det är en förkortning för Pressure Independent Control Valve. Det innebär att den är alltså tryckoberoende och det innebär att den kommer att alltså leverera flöder du ställer den på oavsett vilket uh, tryck du uh, lägger på ventilen. Och uh, Danfoss uh, lanserade den här ABQM-ventilen uh, 2004 och vi har ju finjusterat det här sen dess också så vi har släppt ett antal olika generationer och förbättringar av vår ABQM sen 2004. Och den senaste varianten vi har heter ju ABQM 4.0 och den, de hanterar storlekarna mellan 15 och 32, lite för, lite för mindre apparater kan man säga. Mm. Ah, 2004, vi var tidigare med ABQM måste man ju säga. Så gott som först, skulle jag säga. Eh, mm. På samma sätt som vi var först med våra automatiska differensstrycksregulatorer för stammar. Mm. Vi, vi, jag ska komma tillbaka till, till dem faktiskt, för jag är stort fan av våra diff, trycksventiler. Eh, men, men finns det en skillnad här mot, mot andra tryckoberoende ventiler eh, för abqm då? Mm, vi har ju faktiskt gjort det lite lätt för oss. Vi tillverkar endast en modell av ABQM och den är linjär. Och vill man ha ett logaritmiskt stegsvar så ställer man det i parametrarna på ställdonet istället för att få ett logaritmiskt stegsvar på anläggningen. Men alla våra ABQM-ventiler är linjära i grund och botten. Okay. Och där, där är det en ganska enkel bit när det gäller eh, vår PCV1. Man väljer ABQM och sen eh, ser man till att skaffa sig den funktionen man vill ha utifrån en enda ventil. Ja, det låter lätt. En Jajamän. ventil eh, istället för flera olika väljer emellan. Eh, ja. men, men om vi då ska vara liksom supertydliga här. Vad, vad, vad är det som skiljer ABQM? Om man har det kylsystem jämfört med liksom statiska ventiler på, på stammarna och i, i, i rummen och så. Mm, i, I och med att det är en tryckoberoende och så eh, när du väljer en ventil till att börja med så väljer du ventilstorlek efter det flöde du vill ha. Svårare än så är det inte. Och det innebär samtidigt också att ventilen kommer aldrig eh, leverera överflöden i anläggningen. Vilket du får på statiska styrventiler när de öppnar och stänger. När trycket varierar på ett KVS-värde. Så i det här fallet så dimensionerar du inte efter ett KVS. Utan du dimensionerar bara ventilen efter flödet du vill ha. Det är den största största skillnaden mellan en traditionell styrventil och en PCV-ventil av typen ABQM. Okej, okay, så om jag ska ha 200 liter i timmen på en följa i ett rum. Då, hur går man tillväga då? Ja, då väljer man den minsta möjliga storlek som klarar av att leverera 200 liter per timme. Och det är, I det här fallet exempel då, 200 liter per timme det är vår minsta ABQM eh, DN15 lågflöde som har ett mm. maxflöde på 200 liter timmen. timme. Och alla våra mindre ABQM-ventider är ställbara mellan 10% och 100% av max. Men såklart så ska man försöka välja så liten storlek som möjligt med, med så hög procentinställning som möjligt såklart. Okej, så, så det är bara flödet. Är det något annat man ska fokusera på för att få, få allting att lira då? Det viktiga är att man, man får till ABQM-ventiler på alla eh, enheter i anläggningen. Man kan ju inte blanda statiska och dynamiska ventiler utan det gäller att få till dynamiska på allihop. Eh, det är det viktiga. Och sen eh, enda kriteriet för att ventilerna ska funka det är ju att ha tillräckligt med pumptryck fram på ventilen. Och det som styr över det hela, det är på den sämst belägna ventilen. Kan du klara trycket på den så kommer du klara trycket på alla andra. Och då har du funktion på hela anläggningen direkt. Okej, okay. men, men så man ska alltså inte ha differensträcksventilerna eh, på stamman när man använder ABQM. Nej. I och med att ABQM är en ventil av PCV-typ så är det den enda ventilen du ska ha. Så du ska inte ha någonting annat mellan pumpen och ventilerna ute på plats i, i rummen och i lokalerna. Det innebär att traditionella stamventiler, vare sig de är statiska eller dynamiska, ska elimineras eller öppnas fullt öppet. Och Det innebär att du behöver bara ha en enda ventil för att klara av det där, i och med att det är beroende. Och sådana saker då. Vad behöver man inte göra det? Ja, du mäter ju på ABQM-ventilen direkt istället för att få ut de flödena vi vill ha, om du vill ha ett summaflöde någonstans. Ja, visst kan du sätta en du kan ju sätta en mätfläns med mätuttag eller en, en statisk ventil som du bara ställer in för att få tre KPI i ditt mätinstrument. men den ventilen mm. ska ju sedan öppnas fullt öppet igen så det är väldigt dyrt mätuttag du Sätter ja. en manuell regleverventil. Men ryktet på stan är att våra MSVB-ventiler om man absolut vill kunna mäta på stammen ligger ju faktiskt riktigt fint till i, i priset. Ja, ja, vi ska nu göra det. Men det är, alltså, det är inget krav för den tekniska delen för funktionen, för funktionen på något. Nej. nej, absolut inte. Um, nej, men kanon. Men uh, det, det, det är en styven tid då. Så det här vill man ju styra oftast med kanske ställdon. Vad har vi för alternativ i, i så fall då? Mm, eh, Damfoss tillverkar ju eh, speciella skräddarsydda ställdon för just ABQM-ventilerna. Och i, i och med att man ställer flödet på ABQM genom att eh, slaglängdsbegränsa ventilen så är det speciella ställdon behöver ha. Eh, mm. Enklaste möjliga ställdonet är ju eh, on-off-ställdon. Då, då, då är det ställdon som är, är tvålägesreglering egentligen av eller på. Eh, vill du ha lite mer eh, avancerad eh, styrning så kan du välja att öka minskad minska eller ett 0-10 volts modulerande Gångtiden är ju det som avgör också vilken ställdonstyp du ska använda det av. Vi har ju vaxmotorer som är lite långsammare, och sen har vi ju ställdon med växellåda som reagerar och har en snabbare gångtid. Då, så att säga. Och de här ställdon, det som är gemensamt för de här öka-minska- eller 0-10-hållställdonen är att de kalibrerar sig på den tiden du monterar den på om du har. Exempelvis förinställer den avkämmen till till 65 Så är slaglängden mindre än om vi hade haft den på 100 och då fördelar man de här 0 till 10 volten på den här nya slaglängden som ska ja. motsvara 65 så du får 0 till 10 volt på den nya mindre slaglängden för att inte, för att inte tappa upplösning på styret då. exakt. Så man får en högre upplösning med alla ord. Ja, du bibehåller din till 10 volt på ja, den nya slagläggningen och det är därför det är därför så viktigt att välja ett speciellt ställdon för just ABQM som vi själva tillverkar. Mm. Okej. Okay. Um, när det då kommer till installation och, och injustering, um, för någon då som inte har installerat eller injusterat en ABQM, vad, vad är det som skiljer? Vad, hur går man tillväga? Ja, det är otroligt enkelt. Framförallt på, på de små kan man ju se direkt vilket som är maxflödet. och en, har, Får du då uppgiften att ställa in eh, en AB, ABQM-ventil på ett specifikt flöde så är det egentligen procent, procenten av maxflödet. Och maxflödet står på injusteringsringen uppe på ventilen. Så Exempelvis om du har en, en klassiskt vanlig dn 15 ventil med ett maxflöde på, på 650 liter. Ska du ställa in det på hälften av det ja, då är det 50%. Då ställer du ner skalan till 50% av 650 liter då kommer du få halva flödet i och med att ventilen är linjär. Det är otroligt ja. enkelt att ställa in och bekväm. Det, det låter verkligen enkelt men det låter som att man, man sparar ju verkligen både tid vid ingestering i installationen för du har ju färre ventiler att installera. Det oh ja. går, går ju smidigt. Att få ner på. Absolut. Och, och dessutom är det som är en annan kul cool grej med eh, ABQM det är att eh, du kan eh, driftsätta ett system ett mm. Du kommer få rätt funktion direkt. Du kan alltså både öka och minska antalet eh, enheter i, i anläggningen. och Du kommer alltid ha rätt flöde i alla ventiler i och med att de är en Otroligt farligt. Ja, eh, ja, ja, men verkligen. Eh, men, men, men konsulten är då steget innan här, när konsulten ska då projektera. Vad, vad är det som skiljer då en tryckobroende lösning kontra mer klassiska äldre lösningarna? Ja, så, så, som, så, som konsult på föreskrivande led så är det här en otroligt smidig resa. Eh, du väljer eh, ventilstorlek och inställning efter flödet du vill ha. Du kommer garanterat automatiskt få 100 procents ventilaktivitet. Eh, kör du en klassisk eh, styrventilsdimensionering så måste du hela tiden välja antingen en storlek upp eller en storlek ner. eller Har du riktigt tur så kanske du hamnar mitt på. Men det vanligaste är att du, du får välja en, en ventil någonstans runt om den ideala flödesnivån du vill ha. På ABQM mm. väljer du rätt flöde direkt. Du kommer alltid få 100% ventilaktivitet. Det är jätteskillnad. Mm... Um... Nej men okej. Okay. Eh, och, och, och om, vi, om vi kikar lite på, på de långsiktiga ekonomiska effekterna av att använda ABQ för, för just de fastighetsägare. Vad blir det liksom för, för skillnad för, för deras del som äger och driftar fastigheten? Ja, du kommer få en optimerad funktion i ditt system från början. I, i och med att som jag sa nyss då, 100% ventilaktivitet, det innebär att det blir en otroligt smidig resa för styrsystemet att upprätthålla komforten i byggnaden. I och med att du aldrig kommer få några överflöden någon gång, det garanterar ju ventilen. Mm. Och att du har 100% auktoritet. det vill säga styrningen hamnar i ett skruvstäd när det gäller funktionen, det, det, blir, så, det blir så exakt det kan bli helt enkelt. Perfekt. <laughs> ja. eh, eh, eh, det låter verkligen rustigt enkelt och det låter verkligen eh, gynnsamt för Och De som kommer vistas i fastigheterna, slutanvändarna, hur upplever de komfort och liksom, inomhusklimatet och den delen? Ja, så alltså insvängningstiderna, så alltså, reglerförlopperna för att eh, få ett system att styra ute ett börvärde, eh, det innebär att ärvärdet kommer att... Uh, klara av att nå börvärdet väldigt, väldigt snabbt och väldigt effektivt om du har 100% aktivitet. Så säga, komforten kommer väldigt hög, pendlingarna i temperatur kommer bli minimala. Mm. Um, om vi då summerar det här lite kort. Um, vad har vi då egentligen för fördelar när det kommer till installationen, justeringen, eh, projekteringen och, och, och sist med, med driften liksom då och ägandet, för fastighetsägaren? Eh, vad är det för fördelar vi har här om vi summerar? I konstruktionsstadiet, i projekteringsstadiet, så blir det ett otroligt lätt sätt att eh, dimensionera. Det går väldigt fort. Du väljer bara ventil efter flöde. Mm. Mm. Eh, superenkelt. Eh, installationsmässigt så kommer det gå mycket, mycket fortare än ett traditionellt system. Du behöver inga andra ventiler i systemet. Det vill säga det behövs bara de här eh, objektiva ventilerna på apparatnivå. Resten av rörnätet står fullt öppet. Då eliminerar du bort massa montagetid för andra ventiler i anläggningen. En enda ventil klarar upp Och sen när det gäller driften så har du 100% auktoritet vilket gör att driften blir optimal från början. Mm. Okej. Okay. Eh, kostnad då, Anders? Eh, jag tänker vi dammar av den här klassiska frågan som ofta brukar komma upp när man pratar om olika lösningar. Eh, mm. Vi får zooma ut lite och sen bryter vi ner eh, Initialt behöver en fastighet fler eller färre ventiler när man använder sig av BQM? Färre skulle jag säga. Eh, precis som jag sa innan: ja. Du behöver inte ha no några eh, regleventiler på vägen ut på ditt eh, distributionsnät rörnätet. nätet. Eh, mm. Ventilen är tryckoberoende klarar 600 KPA utan problem. Det vill säga: mm. det är aldrig något bekymmer med att pumptrycket är för högt. Däremot så är det onödigt att köra med full gas och full broms såklart. Mm. Man behöver ju, man, man ju inte skicka på mer tryck eh, från pumpen än vad som behövs. För pumpen drar ju el för att kunna upprätthålla funktionen. Så att, eh, man ser till att man har tillräckligt med tryck längst bort, helt enkelt. Precis. Ehm, så färre ventiler. Ehm, vi har ju konstaterat att inkorrigeringen går mycket smidigare. Projekteringen underlättar och blir lätt. Bättre, äh, lättare. det. Äh, de kan bara luta sig tillbaka. Eller va, va, va, vad säger du? <laughs> ja, alltså luta sig tillbaka. Menar, äh, en fastighetsägare som har ABQM i, i sitt system kan vara lycklig. Äh, mm. Du har ju den här, som jag sa innan. Då, äh, du kan bygga om, förändra och modifiera din anläggning utan att påverka funktionen i övrigt. Så det är väldigt, väldigt lätt att ändra i systemet utan att äventyra någonting. Mm. Mm. Och då har 100 i kontroll och 100 procent i driftparameter inställd från början. Det är klockrent. Fast säga ja. kan luta sig tillbaka och vara väldigt nöjd med att ha en anläggning med ABQM i sig. Mm. Ja, men så Om jag ska konkretisera lite på, på, på kostnaden. Då, så, så initialt sett vid, vid inköper så är eventuellt ABQM eh, något dyre i inköpsstadiet. Eh, låter det som, men då, men, men, men det är oftast inte där man... Eh, Kanske vill fokusera, man vill ju se vad totalkostnaden i projektet där när man summerar då alla de här delarna med ingesteringen, projekteringen och framförallt driften där det var mycket energi. Så jag skulle i alla fall säga definitivt att ABQ blir mer energieffektivt och mer kostnadseffektivt i sin helhet, eller vad säger du? Ja, precis. Själva ABQM-ventilerna ju, har ju ett högre pris än vad en traditionell styrventil har. Men mm. på det stora hela, om man tittar på hela bilden och man zoomar ut ut litegrann, mm. det krävs mindre antal ventiler, mindre tid för att montera, eh, kortare projektering, lättare injustering. Så jag skulle vilja säga att det blir ett lägre pris totalt sett, även om själva ventilkostnaden i sig är lite högre. Mm. Perfekt. Um, har du någonting du vill tillägga här, Anders? Dels kring kostnadsdelen eller generellt det vi har pratat om hittills? Nej, det tror jag inte i det här läget. Jag finns ju här tillgänglig både för, för kunder, installatörer och projektörer. Och för er som representanter ute på marknaden så är det någonting man har undrat över, då är det bara att återkomma till mig. Absolut. Perfekt. Då är jag så, vi stannar här eh, med dagens avsnitt och i nästa del så kommer vi utmana marknaden ytterligare lite grann. Eh, genom att, hur vi då kan låsa upp möjligheter för att injicera en hel fastighet digitalt från en dator med egentligen mer eller mindre ett enda knapptryck. Eh, jag vill tacka till er som har lyssnat. Så eh, tack till er och eh, ha det bra så hörs vi. Hej då. Tack. Hej.